зробіть у саду місце для відпочинку. Поставте пеньок чи гойданку, натягніть гамак, і при світлі дня чи місяця дивіться, ловіть очима це диво. Як сказав би модний нині знавець людської природи цілитель Норбеков, медитуйте, не відходячи від квітів. Просто дивіться, як на ваших очах розпускається спляча красуня чи фонтанять бризки шампанського. Посіть поглядом на плантації конвалій, лілій, ірисів, бегоній, нарцисів. Дивіться, як пишаються своєю красою гладіолоси, тюльпани, агератум, майори, чорнобривці, флокси. Як стелиться під самі ноги аубієра і барвінок як стають на ушпиньки люпин, дельфініум, айстри, тітонія, салюя, ротики, як упродовж одного дня змінює кольори розкішна гортензія, неначе наче свій настрій примхлива жінка, особливо якщо кущ поливати розчином марганцівки чи осілими залишками натуральної кави. Гортензію поливати, звичайно. Спивайте очима, як ледачи є без води ворожка, як скрашують низькорослу петунію і пащу лева мальви, як іпомея змагається із в'юнком і клематісом, як лаватера і бальзаміни заздрять теракотовій пишності цісарської корони, тигрової лілії, як червоніє ніби устиду калина. А ще ж просяться в очі целозії, жоржини, ромашка, дзвіночки, троянди, наперстянка, альпійська айстра, піонії, ешольція, хризантеми, турецька гвоздика, водозбір. Жаль, що на папері неможливо передати, як вечорами пахнуть вісім різновидів лілії у моєму городі, бо від того запаху можна втратити розум як повільно й пишно розпускається двадцять кущів троянд, як осипається на землю жар маків, як наливається кольором заяча капуста. Коли надійде сезон, можете понюхати разом зі мною мої запаморочливі квіти. Я не знаю назв усіх квітів, що є на городі, але у мене вони цвітуть від березня до грудня. І я справді кланяюся кожній квітці, і вона мене чує, як жива істота. І ви, якщо навіть не кланяєтеся квітам на своїх городах, то поливайте їх, не шкодуйте добрива. Квіти таки говорять з вами. Вони відчувають, коли ви їх любите і розкриваються як люди, здавалося б, у найекстремальніших умовах. Минулого року один з моїх трояндових кущів цвів навіть у мороз, не кажучи вже про хризантеми. Чи то троянда віддячувала мені за догляд? А я її доглядала гонорово. Прикупувала залишки черствого хліба довкола куща. Не сваріться і не махайте на мене руками. Це не гріх. Хліб із землі виріс. У землю й пішов. Як людина. Але коли минає пора цвітіння квітів, я справді вірю, що багдадський злодій літо вкрав, як сказала Ліна Васильівна. І краде – це коротке життя. Через те я так плекаю свою земельну ділянку і парость виноградної лози. А у нас шість сортів винограду, що дають суперсмак винові. Як свою архаїчну українську мову Збережено у моїх Карпатах, майже у первинному стані. Але вернімося до городніх справ. Далі я розповідатиму, як я даю раду врожаями свого городу. О, цю справу я люблю не на жарти, і залюбки ділюся з вами своїми секретами. Почнемо із консервованих лопаток, чи по-іншому пастаїв чи ще по-іншому спаржевої квасолі. Отже, молоді стручки квасолі зриваєте, миєте, чистите, варите в підсоленій воді майже до готовності.